Розділ третій, в якому йдеться про справи далекі і навіть дуже далекі, як у часі, так і в просторі. По сусідству з дідом Коцюбою жила тоді родина Бойків – Петро Васильович, його дружина Катерина Семенівна та їхня дочка Люба – 18-літня чорноброва красуня. Петро Васильович був знатний механізатор, передовик, портрет його висів на дощі пошани. Катерина Семенівна доярка, змагалася з чоловіком і частенько, бувало, красувалася на дощі пошани поряд з ним. Люба трудової слави батьків ще не досягла, але і її портрети раз у раз з'являлися на сторінках районної газети. Не стільки, правда, через показників праці, скільки через те, що фотокореспондент був у неї закоханий. Одне слово, сім'я Бойків була відома на всі гарбузяни. І от раптом, як грім серед ясного неба, облетіла гарбузяни несподівана новина. До Петра Васильовича їде з Америки в гості сестра. Петро Васильович ходив розгублений, Любу-кореспондент перестав фотографувати, а Катерина Семенівна нижчичком навіть плакала. Мільйонерша. Угу. Звичайні бідні люди за океан у гості не літають. Один квиток на літак тисячу доларів коштує. Мені швейцар Зентурибста говорив, я знаю, точно. Немає жодних сумнівів. Мільйонерша. Я в таких справах ніколи не помиляюсь, у мене нюх, казав Тимофій Гусь. Далекий родич Степанидини Варикаші, який приїхав на тиждень погостювати і вже третій місяць жив на її харчах. І пішло-поповзло по селу. Мільйонерша, мільйонерша, ач рідна сестричка передовика, мільйонерша, акула капіталізму. Ай-яй-яй, та не рідна, двоюрідна, пояснювала Катерина Семенівна. Та й то не дуже, їхні батьки були по-батькові тільки рідні. Дід їхній, Стефан, сам з Львівщини, сім'ю там мав, але жінка молоденькою від сухот померла. Синка лишивши, гапченого тата, а наш Бойко вже від другої. Тутешньої. А як же він сюди потрапив, Стефан той? Тоді ж Львівщина була, здається, за кордоном, під австро -Угорщиною. А він учився у Львові, у вищій політехнічній школі. Познайомився там з українським поміщиком-танцюрою. І той забрав його до себе управителем. То дід Петра Васильовича на минуточку значить управитель? «Експлуататор трудового селянства? Ха-ха!» – підхихикував гусь. «Управителем він десь тільки рік усього і був, а тоді оженився на простій селянці-красуні, поставив тут шинок і став шинкарювати. Теж непогано. Мав, значить, на минуточку шматок хліба з маслом. Не голодував. Ну, сам-то не голодував. А от жінка і синок Василь, батько мого Петра, не повірити» майже голодували. Той Стефан був такий скнара, такий скупиндря, якого світ не бачив. Жінка в нього жила гірше наймички. Стривайте, а як же Гапка в Америку потрапила? Та пише, під час окупації фашисти у Германію завезли, опинилася в американській зоні. Батьки від бомбежки загинули, хата згоріла. Вертатися здалося нікуди. Вийшла в Германії заміж за поляка, в якого були родичі в Америці. І тепер, бідненька мільйонерша, а що? Раз може собі дозволити на минуточку гайнути в гості з Америки до нас, то вже ж копійчину має, і немалу. Не знаю. Чужих грошей не лічу.